Rugăciunea 97. Pentru dobândirea inimii curate. Aleluia Slavă, Ție, Împărate Celeste, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne inimă curată, fiindcă fără focul tău rămân toate fără de folos, fără rod și toate rugăciunile. Faptele și jertfele noastre nu pot să curățească întinăciunea sufletului, să spele oglinda conștiinței din oroiul gândurilor rele, de patim, de ispite, de amintiri și să coboare în noi lumina Lina Sfintei Slave, care aduce în minte rugăciunea contemplată, pătrunde în raiul cel sufletesc și aduce o bucurie nestăvilită. Aleluia, slavă ţie, împărate celeste, iubim te rugăm, dăruieşte inimă curată, fiindcă fericirea celor curăț cu inima, care li se deschid ochii cugetului și conștiinței, ca să vadă minunea Luminei line, a Sfintei Slave, în Biserica Inimii, încât să trăiască învierea prin lucrare, adevăr, experiență și putere, ca semn că moartea Sufletului a fost alungată, că mintea nemuritoare a desfințat intelectul muritor, Sufletul se vede pe sine nemuritor și separat de gândurile lumești. Aleluia, slavă ție, împărate, cer să te iubim și te rugăm, dăruiește-ne inima curată ca să vedem faptele sfinte ale sfinților, să auzim și să înțelegem cuvintele și scrierile puse înaintea ochilor noștri prin extaz de tine, ca să ne separăm de cuvintele, faptele și gândurile oamenilor pătimași, rătăciți răi, care nu cred că va fi o judecată, o răsplătire o înviere, că este o împărăție a cerului curată și bine